a tus pascara arriba que todo tende a caer eh, para apagar faltas doutros mi infugantía de haber mármuras sempre de miñe mármuras de miñe doutros no mi inferno te suma a cama párate deitar un poco atendedote o primeiro que nunca se perde un ingenio Y bajamos otra vez a música y ah, sí. voltamos otra vez a Galicia. En esta ocasión vamos a hablar con un chef. Tenemos aquí un chef también. Pero también, un, pero vamos bien. a hablar con un chef. Un chef de extraordinario. Un hombre, hombre que, tem... que, que agradecemos muchísimo que esté hoy otro lado. Domingo González Lórez. Vamos a la... Muy buena tarde, Domingo. Eh, la compañía. Gracias. Yo, eh, me... es, que andamos Estás que andamos? Estar muy ocupado, pero, a ver, este entretenimiento <coughs> va a ser agradable pa ti para para os oseintes e tamén vai ser unha sorprisiña que che vamos dar tamén. Uh -huh. Si, sí, bueno. mira, tiño aquí o Corón, un... me parece que é cazador ou é algo, algo familiar teu, un tal Xosé Luis. Diga. Boa tarde, Hermengos. Boa tarde, hombre. Como Madre mía. Hostio. A ver, é sorpresa, va que si. Sí. Si. Sí, sí. La vale. verdad que sí, no contaba. Ya eso que yo iba a mandar un mensaje, di, sobras 7 Radio Cornellà y pues sí. claro. eh, iba a mandar un mensaje, pero mandó una foto con can, ah, no. con una que... pompa. Yo digo, madre mía, y esté y esté ando por de casa, uy. Aproveite sí. mañana y ahora va que a aprovechar la tarde también. Bueno, pues, eh, pues muy bien, pues sí que vaya sorpresa sí, Bueno, hablando sí, sí, sorpresas también tienes que darnos un a nos y a todos los oyentes que eh, esos menús especiais que estás haciendo co con, con, con productos de kilómetro cero productos eh, de, de caronciño, de, de, de grande calidad además Sí, en Xantar, eh, como, como un gano más eh, siempre pues eu vou representando pois ao concello da Arxoya. A comigo co co co coa <risos> eu dolle moitas veces. O ano pasado pois foi un menú diferente eh, totalmente diferente, este ano demosche outra volta máis, então, bueno, Hai que promocionar os produtos da terra. <risos> eh, Hombre, claro, non faltaría máis. Claro, e a min gustaríame tamén promocionar o da baixa liña, pero por dereita, por si non, parece, non hai sentido do carro, entonces Parece vamos, que non se poñen o, o, o carón, non? no, no, entonces eh es un tiro la tú tira por otro, eh, nunca se fañan de cuadra. Entonces eh en como esto me gusta, eh, uh -huh. pois vou con con a chama. Eh, bueno, por Darnoya tamén eh es un axente que me merece un respeto porque aí 27 sete anos, desde que uh -huh. inauguremo o de Darnoya. Uh -huh. Vale, eh, bueno, teño aí moita xente conocida e uh -huh. amigos, eh bueno, pois ílles Cando eu cheguei ali, pois o que era entotos o alcalde, por dixemar, había que lle dar unha volta aí a festa do pemento tal, porque, bueno, a festa do pemento era tortillas de pementos e de pementos fritos. ¿Ah? Era o, que, o Claro, había unha erbañeira de 500 litros de aceite eh, para friter pementos, duas erbañeiras, eh, claro. fritíase pementos, bueno, algaña. Entón, eh, o primeiro ano que me dixo eso, que no 96, no 95... Eh, como acababa de empezar unha arroia Era no mes de maio un... Algo fixemos, pero pouco acusa Creo que fixera unhos pementos recheos de, de, de atún Vale mm. E eh, o ano siguiente Xa fixamos plan de pementos Xeado de pementos eh, Pementos recheos de xabarín entonces xa llegamos unha volta bastante grande Vale eh, mm. bueno. Entón por eso aí Pois pues quedou eso aí entonces todos os anos Para este pemento tamén Saímos algo E e nos contan comigo, por, por, bueno, porque foi un, un o primeiro chef que chegou a Arnoia, porque Alino non había porreiro, non é terra de cociñeiros, mm. a, a, a terra de cociñeiros normalmente a Navais de Liña é unha terra de moitos cociñeiros, de alguos cociñeiros, non? Aunque moitos están aí na sombra ou estamos na sombra, porque non todos que temos a sorte de chegar á riba das estrelas Michelin no e todo isto, por, por tamén non estamos tamén no sitio os sítios que sei, non ou tampouco queremos, ou porque eso custa moito dinero mm. Entonces Eh, eu recuerdo que antiguamente aquí había Muitos cociñeros, siga sí, vendo Xente sí, xa en Boa pero uh -huh. iban, eh, eh, Emigraban a Lisboa sí, A, a sí. traballar de cociñeros E de camareiros uh -huh. A Lisboa, e despós a Argentina eh, eh, Pero bueno, en Lisboa, eh, sobre todo en Río na zona de Río Caldo Todo mundo, eh, o mundo O 90% dos homes eran O camarero do cociñero eh, Todos emigraban, despós a Costa Brava Claro Entón, no. por aí, por, por eso empezamos. Non sei, sé, se vai norgenes ou eu que sei, non teño nin idea. Sí, sí, Porque sí. E, o meu parente, José Luis, eu, de, eh, vimos da raza de, do povo de Salgueiro, non? que agora é da xunta de Galicia. Eh, sei que mercou no a xunta de Galicia, pero está abandonado. Está todo medio tirado. Eso gastaron aí, pois pues, igual, non sei, sé, falan de tres ou 4 millores de euros en reformar aquelo, e agora, pois... Pues, entre delincuentes que van de noite eh rouban con o abandono total que hai pois a que lo está xa medio de ruido todo en vez de en vez medio non obstante eu está xa inteiro todo perfeito todo todo, todo, todo, todo. Sí, sí, sí, bueno, que lo é eh, gastouse moito diñeiro aí eh, moito diñeiro moito, dinero. Eh, moito. Amagoa, eh? sí, verdade, é é unha pena. pero bueno, Salgueiros compre ainda que estés si un pouquiño destrozado, compre visitalo, eh. No verano, eu cada ano tres veces. Ah, claro. ir a ir a... Eh, ah, claro. é a esencia da aldea, non? Si, sí, si, sí, si. Sí. Si, sí, é unha aldea bueno que naquilo tempos, como dicen, eran os prestamistas da baixa limia, eh? Claro, sí, que, sí, tiñan. que tiñan o diñeiro, eh, no? o resto dos povos non <risa> non non tiñan tanto diñero entón chamamábanños prestamistas porque bueno estaban na raya cerca de poc moi cerca claro, eh? claro. da xuña na raya sí. e eh, bueno averría po pues, medio contrabando pero contrabando uh -huh. sano non como ahora que é otro tipo de madera sería café eh? claro. o, o, o típico de siempreén vacao é eh? conor uh -huh. esta no? sí sí, sí. exacto eh, bueno coa mell negociaban con vacas con cabras con sí bueno, sí coca sí. no, sí. había o que había o tempo, non? E sí, sí. nada, e bueno, e volvendo pois a menudar, non hai, pois é, Eso, teño unha pues. volta grande e, bueno, vos xa vistes, pero se queredes, pois explico un pouco Claro, non se xa interno, xa vende E aparte eu... deso, o miércoles tamén vou facer un, un show cooking el in expourense e uh -huh. uh -huh donde vou usar eh, pois, todos os produtos IPs que a identificación xeográfica protegida si... que a faba da Lourenzá, obreiro de Galiza oh. Eh, temos eh o apataca tamén de Galicia. Vale, eh, é, claro, vamos usar, vou usar cousas desas, non todo, todo con ese produto. Vale. Nada. Eh, nada. Bueno, eh, tamén bueno, teñei un pues, un dos platos esteñe será un o, un Eh, serán fabra da Sí. Lourenzá eh, guisadas con lacón, con lacón de porco celta e eh, despois levará unho longueidón unhas navallas do mar con <risa> un, aceite de carbón e levará un xeado de piñeiro oi, Domingo ¿Qué? estás nos ponendo os dentes largos eh, que eu tiño gando da merenda si, <risa> Favos sí. de Lourensac con orello de porco prensada, lacón de cerdo criado con castañas, el loureirons o aceite. Además manden yo a Julio, non? Mandeño, Ese está o lendo, Eso está ullendo, eso está ullendo. que está mirando, asiado de pino. Y a a casa da miña terra. son de de Maribel, que que ela tamén é chef, bueno, ahora retirada. Dice que como dín os portugueses eh reformado. S. S. Reformado. Sí. Bueno, en Galicia tamén Esto. Ainda sigue. Ainda sí, sigue, sigue sí. sí. Pero ainda podíamos aprender algo de usted, ¿eh? Bueno, e nosotros de ti, eh? Nos, nosotros bueno, de ti. Me tratase usted pues mira. Acabamos no, no. Domingo eh, Extraordinario que vas a fazer o sea, Vas a ser profesor dos que se queiran atrever A ir precisamente ahí, o mércoles a, a ese show cooking que distí ¿no? Esas palabras así En, en, en inglés Introduzo as pro-galego eh. sí, Hoxe en día Mestre. estamos moi eh, eh, Como é, a nosa fala eh, Empeza a meter moitas palabras inglesas sí. Moito termino, xa moitas definicións. Eh, eh, eu non sei como se di, diu, está, está, está o meu fillo ao meu lado, é eh? como está na universidade, penso sí. eu que eu non son do universidade, non? a meñó universidade foi a da vida, oh, eh, eh, a eh, que esa non hai. <ríe> sí bueno, bueno, eso non, eso é es mentira, es mentira pero bueno, eh, máis preparados está a xente que vai á universidade bueno, están preparados, pero a universidade de David é a que dá precisamente eh, sabor eh, eh, eh. a sabiduría máis experiencias, dáxe todo eh? a outra dáxe <risa> sabiduría pero a outra dáxe <risa> conhecimentos, pero sabiduría bueno, pero antes, por exemplo bueno, ¿no? da, da estrella Michelin non sí. fai falta tanta estrella, o que fai falta é bon plato de iso estamos a falar, vamos a ver É divernos, non? Entonces. Volvendo ao menú de xantar do Concello de Arnoia, sí. un, o primeiro plato é unha anguila azumada con a torre de pataca da Limia, oh. como é un hoisin de pementos de Arnoia que o hoisin é unha, unha, unha salsa india, sí. eh, e, bueno, eh, si, sí, é un poquíño picante e tal. E mm. despois leva unhas perlas de gazpacho. Eh, con caviar de sea e alioli negro de erizo de mar con vinagreta de granada Joli, bo... ese é un dos platos no? <risos> Despois o outro eh, é un risoto de polpo mm. con boletos de dulis unha paleta de porco criado con castañas mm. cebola eh, rinchante perlas de trufa negra yon kimuchi, kimuchi no moto de pementos d'arna tamén unha salsa de pimento un pimiento pues, tirándose un poquiño a picante é unha salsa pues, japonesa Pero bueno, nós faímos la española porque botámosle outras cousas e eh, eh, trapicheamos aí eh, un pouco, non? En vez de fai la auténtica diles. Vaya. E eh, por certo, xa teño 120 reservas. Vaya, joder, eh. mágoa de estar tan noixo que tiñas outras duas máis. Eh, sí. eh, eu vou a 60 e digoxe sí. que me botan fora por l'arteiro. Pois pues, sí. E eh, pues, eh, un ravioli de zamburiña con panceta de porco tamén de porco celta, para man, eh, mantir de naviza é mm. eh, un pimento liofilizado con aceite de carbón e eh, un rinchante de xamón de, de, de xamón, de, de bodega. Mm. Pois un pimento darno e e arrecheo cunha muselina de jabalí eh, con salsa de, de setras de, de, de cogumelos de, de temporada e eh, aceite de cilantro. Ahora estamos nunha época das, dos cogumelos. Pois, es cogumena, Eh, sí, sí. Vos, temos un chuchel de escapati de ternera que é un ruriño de, ter de terneira galega, <risa> eh, con queso da Baixa Limia e que de, de, de entrimo, oh. eh, reducción de viño tostado do Ribeiro, e unos oh. madroños e castañas caramelizadas. Coi. Oh. E despois o postre é eh, unha panacota de castañas con xiado de pemento de arnoia, petacetas de fresa e xirope de, ar de arce, non? Oh, e despúis viño blanco e viño tinto do Ribeiro, claro, darno ya do pobo darno ya que hai unhas cuantas bodegas ali. Ah. entón é o que hai están, eh... estamos nos sal, sal, sal, salediando todo <risa> de verdad, Domingo, que felicitamos é un placer falar contigo e ao mesmo tempo aprender con ese que, con ese que estás diciendo e, e darche <tose> aos nosos parabéns e anora boa polo feito de que n, n, ti eh, rescatas un, un, un, bueno, un elemento humilde que é o, eh, o pemento eh, eh, e, e dállyse ese valor tan, tan grande sí, sí, sí, que sí. que o estás combinando hasta con postres, claro. o sea, sí. no os somente... sí. outros días tocamos, sacaban por aí algo, non? Eh, prensa ou algo que eso, o, o que usted está dicindo o mismo, eh, Eh, que, bueno, do pemento, que, que, bueno, que faía moitas cousas eh, diferentes co pemento, mm, mm, mm. hasta na no, no sobremesa puña, na no sobremesa hombre. leva pemento. Sí. Bueno, sí. Eh, eu sei que hai xente que non lle gusta o pemento, sobre todo a xente xoven. Hombre, vale, sí, pero, pero, bueno, pero tal e como preparas ti, me parece hombre, que... <risas> claro, é diferente, non é pemento frito, nin, nin un ratatouille de pemento, nin unha sampaina de pemento, non? É, es eh, un pimiento, es un pimiento pero diferente. Sí, sí, eh, sí. Penso, eh, eh, bueno, a gente va a gustar. Es solo bueno, eh, eh, por un eh. nombre solo por o nombre o xa, ano pasado a día dulce xa pasa div divía ter de reservas e hoxe teño cento non sei cento 10, cento unha cousa así poli quer sí, dicir sí, alguna ah, cousa eh, sí, algo a, vai ben sí, algo per xe... vai ben aquí os saludiste por faen má pelota políticos non sei non, pero este que teño aquí o carón unha é político e aínda que sei parte da familia xa nos dixo o Dalvite o Dalvite o de Muñoz o de Salgeiro é de Salgeiro isto é de Salgeiro e dixo xa teño sí. comido ali algunha cousa, e dixo, sabe o que di a miña nai, que a miña nai. Di. A miña nai di, porque a miña nai eh tamén por unha parte do concello de Mueños, dun polo de Pason, e a outra de aquí de Ló, lo, da parroquia uh -huh. de San Paio de Rauxo. Uh -huh. Entón di os alxeiros ou del tambos que prende de pola. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> non falta semente, logo <risa> <No>. entón. <risa> Enraizamos rápido. Enraizamos. Sí, de verdade. <risa> Pues, moi sabia esa muller ¿eh? o... sí, sí, bueno, pues, sí, sí. de verdade de verdade que estamos a disfrutar coas túas explicacións sí. e unha magua volvo a repetir unha magua estar tan nonxe e mm. ao mesmo tempo as pues, veces que, que nos achegamos a Galicia sí. temos eh, a intención te hemos prometido pues, eh, eh, eh. visitarte eh, cando menos para saudarte, felicitarte personalmente pero que o sea, en pouco que poidamos no ano que ven sí, hombre, Y eh, bueno, eh y, o Xulis estuvo no no, no, o, sí. no no hotel. No hotel, no, no hotel no, sí, eh. sí con co, co José, José la bueno, o Ricardo pues no teño visto Armando, perdón, Armando, siempre pero Siempre echamos Ricardo, es como antes estaba estaba faenda reservas. De, puña miércoles, día 10 de, de noviembre. Y mm. dime Mira que tú te estás, estás, te estás confundiendo. Sí. Mira que el día 10 es el jueves. Y yo eso, no voy sí, a ir comer sí. el jueves hoy, el miércoles. No sí. <risa> eh, Tiene todas reservas por el do miércoles, día 10. No, bueno, Como bueno. si me iba, pero... La, eh, eh, somos humanos y eso... Sí. Hombre, todos, claro. eh. Yo pienso que demasiado cosas, demasiado estrés, o que sea. Sí, eh, vale. Bueno, pues... eh, se foró día un Podía ser porque era día de caza e o día 1 non pude ir, tuve que traballar. Me <risas> andaba cabriadísimo. Tome unha cousa que che gusta eh, e calmarte disfruto con ela e eh, non podes, eh, se sí. non podes disfrutala. eso sí, hai veces que non so pode por o traballo. En casa tengo que, tengo que ten. Eh. Exactamente. É algo sí. que é inexplicable. Hai moita xente que non, non lle dá o valor que ten, Hai moita xente que é destrozadora de, de, de, de afición. da afición á natureza. Ah, Hai xente que é destrozadora da de da de natureza. Ese que teñen aí os seu lado, sí. o delví, de o del vite, pues... o de Mueños, o de uns pajarillos, uns forzales Sí. Eh que son os cazadores da Coruña. Sí. Eh e chupaban ordeiro. <risa> chupaban ordeiro, si. Si cando estaba a cociñar, claro, eh non sei, claro, non se lle vias os illos peixariños, os pequeniños, isto sí. que Morcegos, me cago en ti. <risa> <risa> Ay, yo eso no lo como, dice. Es que en la Coruña sois muy... Sí, muy finos. finos sí. sí, sí. <risa> sí. ¿Tienes que ser de lujo o de ourense? <risa> eh, pero, pero comer de todo. <risa> sí, Ese de un sí. aldea mejor. Ahí, claro, claro, hombre, ¿eh? hombre, desde luego. Domingo, que que non te quedemos incomodar mais, eu sei que estás atareado, tes faena, además estás preparando cousas tan importantes, eso de de verdad que terás muitísimo. Sabes ti que nós somos talismán para as persoas coas que falamos. Por lo tanto, moito éxito, seguro que nese nese show con quien, que por certo non sei se terá xa apuntada ta, ta, moita xente, pero a Silvia Pardo que nos fala moitas veces de, ah, sí, do, sí. do xantar pois seguro que quedará encantada hombre, e tanto que si sí. Sí, sí, sí, seguro. Hombre. ¿Es eh, eh, no, acerca de, pensé, de comunicación? Que, ah, o sea, no dicho o que... chiringuito vais a encher, o chiringuito vais a encher, cuesta, cuesta... Son tres cosas, pero tampoco tengo mucho tiempo, tengo una hora. Vaya. Oh. Voy a llevar todo medio preparado, le doy último golpe. Ya está. a ver, un show cooking es hacerlo todo diante de mm. dos miles, pero sí, sí. una hora pesta estos platos es imposible. Ah, claro, no, mandan no. un entonces chaman xa o cooking, pero máis ben sería unha degustación vale eh, o que Mas... fai o mestre, va unha cousa mandanos fotiños que si sí, eh, compartímola mandamos, mandamos, mandamos eu mando foto, non se preocupe, eu mando para fotos mando, lle, mando a medio Cataluña <ríe> e non os disfrutamos delas ainda bueno. que non podamos degustalas, degustalas pois algún, di, algún día tiñamos que fare unha comida xuntos todos é eh, eh, eh, unha banda de jaitas temos aí o gaiteiro e eh, andando. Ya, no problema, por eso, por haitas, hai. Temos cociñeiro, <risas> temos gaiteiro que eh, andando. Que queremos. Pois esa proposta anotámolola na agenda a ver cando poderíamos eh, coincidir. Ah, cui, eh, coincidir aí. Claro. que, que eu teño unhas ganas de ir a esa zona. Baixa Liña, a Baixa Liña. Sí. sí. Tes grandes sí. eh, coñecedores da zona. É o mesmo que, que teño de ir ao Cebreiro, é recorrer todo as pues, es... pasen por alí, pero non, non parín. Vale, non é o mismo pasar sí. eh, pues pero... e combinar tan, armando faixe de guía no, no, no, no, así, é, el, eh, o faugo de guía. Que Perfecto. Sí, sí, sí, Domingo. Una aperta bueno, grandísima, de eh, moitísimas grazas por atendernos, eh. Que teñes un bom agosto, que me parece que tamén as, as castañas tamén as. Hombre, Ajá. hombre, claro. El señor. precisamente nese, nese sí, sí, menú que Sí, que sí, sí. sí, sí ora ora metrille de todo, castañas e cogumelos, eh, ora nesta época. Nesta época. Eh, churis, e despois os churizos, non para. Sí, non me mal época agora pa gastronomía, pa gastronomía que no que galega. É a mellora época agora. Sobre todo para do interior, no estamos hablando de do interior, interior da de... costa, sí, sí, o interior. interior. ¿no? interior Tamén es... otro... eh, especial. Después, eh, claro. después dice que non lle dan Ninguna de eso guía Michelin, eso che vai falta che esta boa cousa Michelin, todo <risa> sí. te preocupa. La no. guía Michelin que che adían os clientes. O sea, eso eso. No, a mellor guía Michelin é os clientes queden contentos, eh, eh, cosa, esa é sí. es a es guía que, es que Michelin, Sí, señor. Eh, eh, Nós que aínda non somos, bueno, eu fun, no sei, un fum, non sei o momento un, un bom pero que seguro que estarán contentiños, con moi contentos contigo. De verdad. Un placer, Unha honra para non terte aquí na, eh, nesta humildade de radio eh, eh, que sigas disfrutando dese teu traballo que o que non disfruta do traballo non o pasa ben no. Non, non, non Non, non, pero o meu traballo, a miña profesión gústame, entón Entonces... eh, Hombre Eh tanto Por eso que si esos en un sería un maíz. Eh, eh, bueno, pues que nos gusta bueno, esto siempre. Hay... Graciñas. Sí. Hasta otro gracias, momento. Gracias a todos. Domingo. Eh, ik estou, dispuesto a colaborar Cuando haga falta. Muy bien. No muy bien, bueno, domingo. Frente, un abrazo eh, muy grande, cuídate muito. Eh, eh, un abrazo para todos, eh, se nos veremos. Venga, Bella, sabuto, Vamos a despedirlo con música, ¿no?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 non tes todo pero non tes nada e ti si te ese tes etes, non mo queres dar pensas que tes todo pero non tes nada e ti si te ese tes etes, non mo queres dar o día que irás a lo de romper.